ділитися ними і, можливо, зменшити біль переказом того, що лежало на денці душі. Як виколопували бруківку, як молилися, як палав хрещатик. А ми тут теж задніх не пасли, з гордістю сказала Сусанна. Ми з моїми барабанщицями стільки благодійних сейшенів дали, тисяч на сто. Може, вистачило на танк. У нас в Нью-Йорку є громада, що займається цільовими перевозками для певних потреб і певним людям. «Мабуть, це ти її навчила не довіряти державним установам?» – посміхнувся Долари Бенек. «Санка тут таку бучу здіняла, коли в громаді вирішили переказувати кошти на рахунок Держдепо, чи як воно там у вас називається?» «Ага», – кивнула Сусанна. «Я наполягала лише на адресній допомозі, певному волонтеру для певних підрозділів. Навіть маю подяку». Вона пішла до кабінету Бенника і винесла звідти скляну рамку, в якій був заправлений жовтий, обірваний з одного боку аркуш зі шкільного зошитом. Лист від командира батальйону, написаний кривим і дещо дитячим почерком, з помилкою в її імені. «Бачиш, який почерк? Це писалося в бліндажі. Дорога Сусандро!» – з гордістю сказала Сусанна. Останнім часом Лару мало що вражало в цьому і без її здивування дивному світі. І найменше те, як живуть люди – ситніше, святковіше, з двома чи трьома ванними кімнатами, що мають на вечерю і які платять податки. Але її завжди бентежила та мить, коли пересічні громадяни робили вчинки, на перший погляд їм непритаманні. Скажімо, комп'ютерник з тонкими нервовими пальцями і зором мінус зривається з місця і йде під танк. А помершовий автозаправник – назвавшись ватажком таких самих невігласів, як він, очолює криваву банду. Або ті прості люди, що могли раду приймати гостей і співати в застіллях народні пісні, а потім якоїсь дітька довірялися ростовським козачкам, що ніби вийшли з далекого минулого часів Першої світової війни в кубанках з червоними дашками і з неохайними бородами і чубами на бікрінь. Або ось це – Випищена і вирощена в благополучній країні Сусанка отримує листа з поля бою своєї давно покинутої батьківщини. Фантастика! Несподіванкою стало й те, що тринадцятирічна Каріна, пухленький відприск роду Вайховських, готується до вступу у Вестпойнт, військову академію. «Бенек підтримує, а я проти. Але хіба з ними посперечається?» – зітхнула Сусанна. «Так», – кивнув Бенек, «там дисципліна». Повне забезпечення. І навчання таке, що одразу виб'є всю дурість з голови. І гарні хлопці, додала Сусанна. Проте у нас є ще чотири роки, аби вона передумала. Туди приймають сімнадцятим. Ти б її бачила, яка вона стала. Весь час качає м'язи, немов термінатор. Навіть на свята не приїжджає. Лишається в школі, аби не пропустити тренування. До речі, листується Сашком з Варичем. Знайшли спільну мову щодо політичної ситуації. «У неї ідея фікс, знаєш яка?» – спитав Бенек. «Поїхати в Україну, яку вона ніколи не бачила, і принести користь. Можеш таке уявити? А її батьківщина Америка, як не крути. Це Сусанчине виховання. Збила її з пантелику своїми розповідями. І про вас в тому числі. Тут такі дружба рідкість». Опів на першу Бенек почав відчайдушно позіхати і зрештою був відпущений з миром до своєї спальні. «А тепер кажи, від кого ти втекла цього разу?» – запитала Сусанка, коли Бенек пішов. Вона влізла в крісло з ногами і хитро поглянула на Лару. «Я ж ніколи не повірю, що ти згодилась познайомитися з Семом». «З яким ще Семом?» «Ну, з тим нашим американцем, Бенековим співробітником, фотку якого я тобі надсилала». «Хочу одружуватись? І негайно. А це диво. У нас одружується пізно». Сто років випробовують почуття, аби потім не було проблем при розлученні. А, протягла Лара, аби щось сказати. Ну чого ж, можна і познайомитися з Семом. Відповідь приймається, посміхнулася Сусанна. Але не задовольняє цікавості першого запитання. Мені Юлька дещо розповідала, хоч і підтверджень. Довелося в двох словах розповісти про Германа. Але на другому ж замовкла, покрутила головою, і відсорбнула з чарки Бурбон, ніби ім'я застрягло на язиці. А вона знала, що вчинила недобре. Після того, як пообіцяла, і так і не наважилася переступити поріг помешкання Леа на Новий рік, він ще кілька разів зустрічав її з роботи. Як хлопчисько підстерігав біля будинку, телефонував, наражаючись на металевий голос автовідповідача, писав у фейсбуці, зрештою, вполювавши її на якісь презентації, Просто сказав, що все одно чекатиме, але більше не бігатиме по свідах, мов Хорт. І тоді побігла вона, аби не бачити його у дворі, не чекати, коли він підхопить її сумку на виході з радіо, не смикатися від дзвінків, а головне не спокуситись на той затишок, який відчувала поруч із ним. З ж дня в тій кав'ярні».